3,7 milliárd évvel ezelőtt a korai élet a kihalás szélén állt. Kolosszális erejű becsapódások, áldáz éghajlatváltozások és az atmoszféra teljes összeomlása pokollá változtatták a paradicsomot. Ám mindez nem a Földön, hanem a Marson zajlott. Bemutatjuk a naprendszerünkben talán először kialakult élet lehetséges történetét. Lehet, hogy a Marson még ma is van élet. Lehetséges, hogy a Mars lakók köztünk élnek. Így működik a világegyetem. Élet és halál a vörös bolygón. A tudósok úgy vélik, hogy a Marson egykor virágzott az élet, és hogy nagyon régen, a ma kietlen világ hemzsegett a Mars lakóktól. Ha jelentős értékű fogadást kötnék, arra fogadnék, hogy van, de legalábbis volt élet a Marson. Akár az autómat is feltenném erre. Az élet alapkövei szétszórtan léteznek az univerzumban és a korai Marson ezek az alapkövek összetalálkozhattak. Az élet alapösszetevői a víz, a szerves kémia és egy stabil felszín, és egy vastag lékkör. A Mars mindezzel rendelkezett, vagyis teljesítette az élet kialakulásához szükséges körülményeket. Úgy véljük, hogy a Marson feltétlenül volt élet, és ezért robotokat küldtünk a felszínére. A roverek és szatelitek még nem találtak életre utaló jeleket, mégis rendkívüli felfedezést tettek. A marsot pusztító erejű esemény sorozat rázta meg, amely szignifikáns kihalási hullámot indított el. A tudósok feltették maguknak azt a kérdést, hogy vajon az élet sokszorosan alakult ki a marson, Vajon a mars lakók több nemzedéke pusztult el a megszületését követően a bolygó pusztító történelme során? Úgy tűnik, hogy az élet első felbukkanása a mars történetének korai időszakára tehető, amikor a kérge kellőképpen leült ahhoz, hogy az élet megfoganhasson. E korai élet elengedhetetlen összetevője a fiatal földünkön is megvolt. A ma kietlen marsot egykor óceánok borították. Az élet kialakulásához szükség van szénre, egy energiaforrásra és nitrogénhez hasonló tápanyagokra, de ezek feltehetően a marson is megvannak. A kulcsfontosságú összetevő a víz. Négy és fél milliárd évvel ezelőtt a mars masszája lehűlt és megszilárdult. A felszínen felgyűlő vízből kezdetleges óceánok jöttek létre. A vulkáni tájat esőfelhőköntözték, és a sekély tavakban létrejöttek az első marslakók. Az idegen élet eme első képviselői sokkal egyszerűbbek voltak, mint a tudományos fantasztikus regényekben. Nem apró zöld beszélünk, vagy más két járó lényekről, hanem kezdetlegesebb, egysejtű élő lényekről. A földi baktériumokhoz hasonlítanám őket, apró, kerek vagy hosszúkás organizmusokhoz. Ha a marson valóban léteztek baktériumok, akkor ezek lehettek a naprendszerünk első életformái. Sokkal korábban alakultak ki, mint a földi élet ugyanis a mars mérete előnyt jelentett. A mars kisebb, mint a Föld, ezért gyorsabban lehűlhetett, és a naprendszer korai időszakában a mars földszerűbb volt, mint a Föld. 100 millió évvel a nap kialakulását követően a korai Föld felszíne olvat volt, Ám a kisebb, hűvösebb bolygó már életnek adhatott otthont. E korai marslakoknak azonban nem sok idejük volt kifejlődni, hiszen a vörös bolygót kataklizma fenyegette. Egy óriási kozmikus bomba teljesen megváltoztatta a bolygó alakját, és bezúzta északi féltekéjét. Tudva levő, hogy a bolygók nagy része gömb alakú, de a Mars nem egészen az. A déli félteke magaslati pontjai átlagosan magasabban vannak, mint az északi félteké. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az északi sarktól gyalogolnánk a déli sark felé, folyamatosan kaptatón kellene haladnunk. az északi és a déli sarkok közötti különbséget a Mars kettősségének nevezzük. A mai napig nem értjük, hogyan jöhetett létre a jelenség. 2008-ban a Mars felszínét kutató tudósok lehetséges magyarázattal szolgáltak a bolygó kékkel jelölt óriási mélyedésére. A naprendszer legnagyobb medencéjét csak is hatalmas becsapódás eredménye szette. A Borealis becsapódásként elhíresült esemény 10.400 km széles és 8 km mély krátert hozott létre, amelyben az Egyesült Államok kényelmesen elférne. Hatalmas erejű esemény volt, hiszen gyakorlatilag bezúzta a bolygó felső részét. Csak is becsapódásról lehetett szó, és a becsapódó testnek külön kellett lennie. A 65 millió évvel ezelőtti dinoszauruszokat kírtó becsapódás eltörpült mellett. Négy és fél milliárd évvel ezelőtt a korai naprendszer tele volt aszteroidákkal, a marsot és földet is létrehozó folyamat hordalékával. Az egyik ilyen aszteroida óriási volt, és összeütközni készült a Marssal. A mikroszkopikus méretű élőlényeknek esélyük sem volt. Ha ez a becsapódás napjainkban történne, és a szemtanúi lennénk, akkor egy második holdat pillantanánk meg az égen. Egy idő után azt vennénk észre, hogy egyre növekszik. Beteríteni az egész horizontot, és becsapódáskor a teteje jócskán kilógna a világűrbe. Az aszteroida átmérője megközelítette a 2000 kilométert. Amikor becsapódott, a felszabaduló energia alapjaiban rengette meg a marsot. A bolygó ennek következtében megbillent. Puskagolyó sebességével csapódhatott be a Mars felszínébe, és a sok hullám biztosan felülmúlta a valaha érzékelt legerősebb földrengést. A kőcunami gyakorlatilag félrelökte a bolygót. A becsapódás következményei katasztrofálisak voltak. A bolygónak majdnem a felét a világűr beröpítette, és a megmaradó felszíni kírekből lábát varázsolt. Egy ilyen erejű becsapódás csak is megolvaszthatta a bolygót. Nem megtörte, hanem megolvasztotta, és kiírtotta rajta az élete. A mars felszíne megolvadt, a légköre a világűrbe szóródott, és az óceánjai elpárologtak. A naprendszer első lehetséges életformája immár minden bizonyal elpusztult. A bolygó felszíne csak 50 millió évvel a becsapódás után volt képes regenerálódni. Vajon milyen bolygó született a pusztítás hajnalán? Friss bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a körülmények ismét lehetővé tették az életet. De vajon az élet ismét létrejött? A becsapódás szemvillanásnyi ideig tartott, és az életnek igenis volt ideje talpra állni. Négy és fél milliárd évvel ezelőtt egy Pluto méretű aszteroida csapódott a kiskorú Mars felszínébe. Megolvasztotta a bolygó felszínét, a világűrbe repítette a légkörét, és elpárologtatta az óceánjait. A volt is élet a bolygón, minden bizonyal elpusztult. Egyes tudósok azonban úgy vélik, hogy a kihalás rövid ideig tartott és ezt követően ismét kialakult az élet. Csodálatos elképzelés, hogy az életnek nem egyetlen eredete volt, nem csupán egyszer jött létre, hanem többször, és többször ki is halt. Tíz millió évvel a Borealis becsapódást követően a mars kérge ismét kihűlt és megszilárdult. A bolygón ismét majdnem minden megvolt ahhoz, hogy létrejöhessen az élet. De ezúttal valami hiányzott. A mars felszíne száraz volt, és ez megakadályozta az élet kialakulását. Tudomásunk szerint a víz elengedhetetlen az élethez. 2004-ben a NASA Opportunity rovere elérte a bolygót. Küldetése részeként vízre utaló nyomokat keresett, ami a Borealis becsapódás után képződhetett a bolygón. Az Opportunity röviddel a landolása után egy különös jelenségre bukkant egy megkeményedett homokdűne felszínén. Furcsa, kerek, fémes kavicsokra. Ezeket Áfonyának nevezik, és a bolygó geológusok számára nagyon fontosak. Johnny Redegu úgy véli, hogy a Földön is találunk megkövesedett homokdűnéket, és a jutabeli kődűnéket is áfonyák borítják. Ugyanezeket a kavicsokat láthattuk a Marson. Az áfonyák a mélyben képződő vasokszitgömböcskék. Azért lényeges, hogy a marson is találtunk hasonlót, mert azután jöhettek létre, hogy a Borealis becsapódás megolvasztotta a bolygót, ráadásul víz által. In order to form one of these Egyetlen ilyen gömböcske létrehozásához hatalmas mennyiségű víznek kell végigfolynia a dűnéken. A víz magával sodorja minden egyes homokszemcse vasoxid palástját. Egy ilyen 25 gram körüli koncentrált vasgömb létrehozásához közel 4000 liternyi vízre lenne szükség. Az áfonyák a homokkő képződnek. Ám az évezredek során a szél eróziója lefejti a lágy kőfelszínt felfedve a kavicsokat. Ha a kavicsok szélére sétálunk, megfigyelhetjük a folyamatot, amely kifejti őket a kőzetből. A homok körétegen belül alakulnak ki. A szél pedig ebben az irányban fúj. Lecsiszolja a lágy homok követ, ami után hátra maradnak a tömött vasgömbök. Ahogy kipattannak a kőzetből, legurulnak a dombon, és megülnek a rétegek között. A Marson hasonló körülményekre bukkantunk. Találtunk megkeményedett homokdűnéket, amiket vasáfonyák borítanak. Így tudjuk, hogy hasonló események zajlódhattak le a Marson, mint a földön. Minden bizonyal víz folyt végig a kövön, összegyűjtötte a vasat, és erős szél fejtette le a köldűnék felszínét. Ahhoz, hogy a Marson a napjainkban is létezzenek vasgömböcskék, a vörös bolygón a pusztító erejű ütközet után kellett lennie víznek és egy légkörnek. A felszínen található víz pedig lehetővé tette a marsi élet második nemzedékének létrejöttét. A megkövesedett dűnék melletti völgyben található izgalmas föltani jelenségből kiderülhet, hogy a becsapódás után mekkora mennyiségű víz képződhetett a bolygó felszínén. Elég szűk, de innen látható pontosan, hogy mennyire egyenesek és függőlegesek ennek a szűk kanyonnak a falai. Csak így látható. Az ehhez hasonló kanyonok a földfelszínén kialakuló hasadékként kezdik. A tektonikus lemezek mozgása hatására óriási nyomás jön létre a kőzetben, amely végül ketté hasad. Innen látni, hogy fent indul egy keskeny repedés, és egyik oldaltól a másikig ketté hasítja a falat. Gyönyörű. A tektonikus aktivitás apró repedéseket hoz létre a felszínen, ahhoz, hogy ezek széles mély kanyonokká váljanak, valami másra van szükség. Eleinte csak arra szólni tudtunk, de most már itt állunk a kanyonaljában, ami itt már széles. Nem a tektonikus mozgás szélesítette ki, hanem valami más, ami szerintünk nem más, mint a víz. Hatalmas mennyiségű víz hordta át a hasadékon a homokot és a kövei. A mintázatot és az egész mélyedést a víz hosszantartó sodrása válta ki. A hasadék kanyonok ma már szárazak, de a közelben gyakran találunk vadul hömpögő áradást. Ha az ár elindul, akkor tovább szélesíti és mélyíti a ma is látható keskeny szakadékokat. A tudósok hasonló mélyedéseket fedeztek fel a Marson, ami azt bizonyítja, hogy a bolygó több mint 4 millió évvel ezelőtt a nagy becsapódás után víz lepte be. De vajon honnan származott a víz? Lehet, hogy a bolygó belsejéből. A víz gyakori elem. Tudjuk, hogy mélyen a föld palástjában víz található. Nem kizárt, hogy a marson oly mélyen volt a víz, hogy a katasztrófa után is képes volt a felszínre törni. A Földön a tudósok a földrengések szeizmikus hullámainak segítségével találták meg az óceán nagyságú, az ásványok mélyébe zárt víztömeget. Lehet, hogy a Marson a becsapódás után hasonló vízforrás húzódott meg több száz kilométer mélyen a felszín alatt, és a vulkáni aktivitás a felszínre hozta. Az egyik módja annak, hogy a víz a mélyből a felszínre törjön a geológiai aktivitás, például tűzhányok. Tudjuk, hogy a vulkánok sok gázt és vízgőzt szornak szét a Földön, már pedig vulkánok a Marson is vannak. A Marson található a naprendszer egyik leghatalmasabb tűzhányója. Az Olympus Mons több mint háromszor magasabb az Everestnél. Négy és fél milliárd évvel ezelőtt a tűzhányok vízzel vegyült lávát kezdtek lövelni a légkörbe, és az így képződő viharok vízzel árasztották el a marsot. A mars több tízezer évre ismét vízi világgá változott, ami lehetővé tette az élet második nemzedékének kialakulását. Azt gondolnánk, hogy egy akkora becsapódás, mint ami a Marson történt, örökre kiírtja az életet, de valami más történhetett. Lehet, hogy az aszteroid a becsapódása új életciklust indított el a Marson. Az elmélet szerint 4 milliárd évvel ezelőtt a naprendszer két bolygója nyújtott otthont az életnek. 225 millió kilométerre a Marstól a földi élet éppen akkor vette kezdetét, és a Föld stabil éghajlatának köszönhetően egy nap mi, emberek is kifejlődtünk. A mars azonban kegyetlenebb sors vált. A Mars Reconnaissance Orbiter, azaz MRO, bizonyíték, hogy gyűjtött egy jégapokalipszisre, ami rettenetes télrel sújtotta a Mars élet második nemzedékét. Az emberek régóta kutatják, hogy van-e élet a marson. Az 1960-as évek óta a robotok és űrszondák egyre több és több információval látnak el minket a mars felszínéről. A Mars minden kutató szuperbolygójának kéne lennie. Nem azért, mert vörös vagy a Mars lakók miatt, hanem azért, mert tudomásunk szerint kizárólag robotok lakják. Mi helyeztük el azokat a műszereket? Jelenleg is dolgozik rajta egy atom atommeghajtású lézerfegyveres robot. A robotok az életnyomait kutatják és tudományos műszereik arra vonatkozó adatokat gyűjtenek, hogy a Mars mennyire volt lakható, illetve hogy most mennyire az. Több orbiter kering a bolygó körül, a bolygón több rover tevékenykedik, és ezek folyamatosan gyűjtik a Mars jellemzőit. A naprendszerünk bolygói közül erre csupán a Földön és a Marson van lehetőségünk. A műszerek segítségével a tudósok felállíthatják az élet idővonalát, nem egy, hanem két naprendszerbeli bolygón. Négy millió évvel ezelőtt az élet ébredezni kezdett a Földön. Azonban a marson talán akkor alakult ki másodszor. Lehetséges, hogy a Marson már a Föld előtt kialakult az élet, majd kihalt, és a víz ismételt felbukkanásával újból kialakult. Egy óriási ütközés elpusztította a Mars légkörét és óceánjait, a bennük lévő lehetséges élettel együtt. Ám amikor a tűzhányok felszínre hozták a vizet a bolygó mélyéből, kialakult az élet második nemzedéke. Ezekre a kezdetleges lényekre azonban szélsőséges klímaváltozás okozta pusztítás várt. 2008-ban a NASA MRO-ja magasan szállt el a Mars felszíne fölött. A talajbalátó műszerei benéztek a felszín alá, hogy feltérképezzék a Mars felépítését. Az orbiter az egyenlítőnél rábukkant valamire, aminek nem lett volna szabad ott lennie. Egy óriási föld alattig A közel egy kilométer vastag, majdnem 4400 kilométer kiterjedésű jégtömegnek a sarkokon lett volna a helye. Az egyetlen magyarázat erre az, hogy a mars átbillent az oldalára, és az egyenlítője eltávolodott a naptól. A mas tengelye jelentősen elmozdult az idők során, és rendszertelenül szokott elmozdulni. Egyes modellek azt feltételezik, hogy a mars majdnem az oldalára fordult. A legtöbb bolygó képes annyira billegni, hogy a tengelyük elmozdulása extrém teleket eredményez. Ha a Földön történne ilyen, akkor Los Angeles sarkvidéké változna. Hasonló esemény zajlódhatott le a marson. Képzeljük el azt a változást. Ahhoz vagyunk szokva, hogy a nap fentről süt. Meleg van, folyik a víz. De ha egy bolygó elbillen, akkor a napfénye fél évig nem lesz látható. És a talajon lévő víz jégké fagy. Közel 4 milliárd évvel ezelőtt a Mars tengeje elmozdult, és ennek a becsült értéke akár 80 fokos is lehetett. A téli hőmérséklet elérte a mínusz 87 Celsius fokot, és a sarki ég mindent beborított, ímódon befagyasztva a marsi élőlényeket. Az élet biokémiai folyamatait mozgató víz megfagyott a baktériumokban. Az így képződő jégkristályok átszúrták a marsi lények sejtfalát, ezzel elpusztítva őket. A mars dőlés szöge 120 ezer évenként megváltozott. A bolygó kaotikus ingása olvadást, majd ismételt befagyást eredményezett. A marsi élet második nemzedéke elpusztult. Ezzel szemben a föld ősi lényei valósággal dőzsöltek. A föld dőlésszöge és az évszakok váltakozása stabil maradt, amit egyetlen tényezőnek, túlméretes holdunknak köszönhetünk. A bolygónk és a hold együtt hatásából fakadóan a forgási tengejünk roppant stabilnak mondható. Az évszakok váltakozása évmilliárdokon át változatlan maradt. Holdunk hatalmas tömege, óriási gravitációs erőt fejt ki a Földre, ezáltal stabilizálva a Föld billegését és az éghajlatunkat. A hold nélkül a korai Föld éppen olyan vadul billeget volna, mint A Mars és őseinkre is fagyhalál várt volna. A mars nem egy nagy, hanem két kisebb holdal rendelkezik, amik alig vannak hatással rá. A marsiakkal először egy becsapódás végzett, másodszor azonban maga a mars, ami kibillent a tengeje mentén, és ezzel katasztrofális teleket, illetve nyarakat hozott, vagyis katasztrofális klímaváltozást. A massiakat a kihalás szélére kényszerítő brutális körülmények talán arra kényszerítették az életet, hogy adaptálódjon. Hasonlót tapasztalhattunk a Földön. Az extremofileknek nevezett organizmusok a legkíméletlenebb körülmények között fejlődtek ki. A forró hidrotermális kürtőktől egészen a Glecserig mélyéig megtaláljuk őket. A szigorodó körülmények hatására az élet szívósabbá válik. Lehetséges, hogy a Mars extrém telei hatására kifejlődött a Mars élet harmadik generációja, és ezek a szívós organizmusok talán a legszélsőségesebb klímaváltozásokat is túlélik. A Földön azt látjuk, hogy az élet birtokba veszi a lakó környezetét. Azt is tudjuk, hogy az evolúciónak idő kell. A környezeti változás hatására az élet is megváltozik. A hirtelen jött változások hatására az élet nagy része kipusztul. De ami fennmarad, az tovább fejlődik. Csak a legszívósabb marsiak maradhattak életben. Ekkor azonban újabb csapás várt rájuk. És ezt a katasztrófát a legalkalmazkodóbb marsiak sem élhették túl, ugyanis megfosztották őket az élet alapelemétől, a víztől. Nem is tudjuk, mekkora kincs, hogy van vízünk. Tudjuk, hogy a folyékony víz megkönnyíti az életet, de a légnyomás és a hőmérséklet is épp olyan fontosak. Ha a folyékony vízre nem nehezedik a légnyomás, akkor a víz elpárolog a bolygó felszínéről, hőmérséklettől függetlenül. A légnyomást pedig az atmoszféra hozza létre. Bizonyos értelemben a légkör egyfajta fedő, ami meggátolja a víz elpárolgását, vagyis kulcsfontosságú. 3,7 milliárd évvel ezelőtt a földi életet meleg óceánok és egy vastag légkör könnyítette meg. Ám a Marson az életet immár harmadszorra fenyegető esemény készülődött. Az atmoszféra eloszlóban volt, a Mars hatalmas óceánjai pedig párologni kezdtek. Az élet mindkét bolygón a bolygók mágneses magjától függött. It turns out. A földi atmoszféra létezése a mágneses mezőtől függ, hiszen a mágneses mező megvéd minket a napszél parányi, káros részecskéitől. A napszél gyakorlatilag folyamatos. Ha nem létezne mágneses mező, ami eltéríti a részecskéket, akkor azok egyenesen a földi légkörbe csapódnának. A mágneses mező a napszélnek. Ha ez a védelem megszűnik, a bolygónk sebezhetővé válik. A Föld mágneses magja közel 4 milliárd éve keményen tartja magát. A forró vas megállás nélkül kavarog a bolygó mélyén. Ez a vas elektromosságot generál, ami mágneses védőmezőt van a Föld köré. Ez védi meg a légkörünket a napszéltől. 3,8 milliárd évvel ezelőtt a mas olvat maggal és mágneses mezővel rendelkezett, de valami gyengítette a védőmezeét. Vajon a magja túlságosan kihűlt? Vagy pedig valami más okozta a mas élet harmadik kihalását? Egy friss, azonban ellentmondásos elmélet részben a boreális becsapódást okolja. Egy ekkora becsapódás kihathat a forrómaktól kezdve a hűvösebb palástig bezárólag mindenre. Négy és fél milliárd évvel ezelőtt a Mars élet első nemzedékét elpárologtató becsapódás felmelegítette a bolygó külső palástját. A bolygón belüli hő kiegyenlítődött, és a fémek kavargása fokozatosan abba maradt. Ha csökkennek a hőmérsékleti különbségek, akkor lelassul a mágneses mezőt mozgató dynamo-effektus. A mars mágneses mezeje több száz milliárd év alatt fokozatosan gyengült. Amikor a mars elveszítette a mágneses mezéjét, sebezhetővé vált a napszéllel szemben, ami feltörte és szétszórta a marsi légkört. 70 milliárd évvel ezelőtt a szívós marsi élet a pusztulás szélére került. A légköre apránként szétszóródott a világűrben, a légnyomás bolygószerte csökkenőben volt, és a felszíni víz elpárolgott. Az értékes folyadék nélkül az életben maradásra aligha volt esély. Ezen kívül pedig egy még nagyobb veszedelem közeledett. A legyengült mágneses mező és a légkör hiánya azt eredményezte, hogy a mars felszínét napsugárzás és halálos kozmikus sugárzás ostromolta. A felszínen létező mikrobáknak nem volt légkörük, vizük, támadta őket a nap ultraviola fénye és a kozmikus sugárzás. A marsi élet ellen harcot indított a napszél sugárzása, és darabokra tépte a mikrobák DNS-ét. Atmoszféra hiányában a bolygó felszíne terméketlenné vált. Vajon a marsi életnek egyszer-mindenkorra vége lett? Az élet oly szívós, hogy szélsőséges változásokhoz is adaptálódik. És lehet, hogy a mai napig ott van. A marsi élet csak is mélyen a felszín alatt maradhatott életben. Lehet, hogy a mély, védett környezetben vízforrást is talált. És ha így történt, akkor vajon ma is arra vár, hogy felfedezzük? A marsjárók és szondák a 60-as évek óta fűrkészik a Mars felszínét élet után kutatva. De vajon jó helyen keresgélnek? Ha a Mars élet negyedik inkarnációja ma is létezik, sok tudós szerint csak is mélyen a felszín alatt húzódhat. Lehet, hogy a mars felszíne alatt minden megtalálható, ami az élethez kell, folyékony víz és a felszíni halálos sugárzás elleni védelem. A tudósok vitáznak arról, hogy a mars mely részein kellene az életnyomait keresni. Ha Johnny Redabo a Marson lenne, a legközelebbi homokdűnét vizsgálná meg. A felszín alatt nedves homok található, ami tökéletes környezet az élet számára. A bolygók dűnéi különleges helyeknek számítanak, hiszen roppant aktív területekről van szó. A szél szétfújja a homokot. A homok általában védelmet biztosít az alatta fekvő talajnak. Még a legszárazabb sivatagokban is találunk vizet a dűnék között fekvő belső dűnékben. Ez a víz a föld alatti forrásokból gyűlik össze, és tökéletes meleg ágya az életnek. Algák és egysejtű organizmusok élnek benne, amelyek boldogan éldegélnek a dűnék vizes közében. Ha folytatnánk az ásást, eljutnánk a talajvízig, és ha elérnénk a mars talajvizét, akkor megtalálnánk az élethez szükséges körülményeket. Én mindenképpen a dűnékhez mennék. A sivatagban történő kereséssel szemben egyes tudósok mást javasolnak. Nina Lanzá bolygókutató egészen más Marsi helyen kezdené. A marsi életet egy lávacsőben keresném. A lávacsövek ősi felszín alatti láva folyama után megszilárdult üres járatok. A talaj mélyén nyújtanak védelmet a mars kíméletlen éghajlata ellen. Még sosem jártunk a mars lávacsöveiben, de nem kizárt, hogy van bennük víz. Ez a környezet nedves, viszonylag meleg és sugárzástól védett. A marsi mikróbáknak is nagyon tetszene. A marsi élet megtalálása hatalmas teljesítmény lenne az emberiség számára, csak hogy nem veszélytelen. Vajon ezzel beindítanánk egy újabb kihalási folyamatot? Az emberek sokfaj kihalását idézték elő a Földön. Vajon a Marson? Ugyanezt idéznénk elő? Ha valaha eljutunk a Marsra, akkor invazív fajként fogjuk megtenni. Ha létezik a Marson élet, akkor lehetséges, hogy elpusztítanánk. Etikai felelősséggel tartozunk a marsi élettel szemben. A problémát nem mi jelentjük, hanem a testünkben élő lények. Egy emberi test átlagosan 10-20 trillió bakteriális organizmusnak nyújt otthont. Ha eljutunk a marsra, ezek a mikroszkopikus élőlények velünk fognak jönni, és bármelyik organizmus végzetesnek bizonyulhat a marsi életre nézve. A NASA mérnöke Mujiga Cooper azon fáradozik, hogy kórokozóktól mentessé tegye a rovereit. Az űrhajósok fertőtlenítése ennél sokkal nehezebb lenne. Az űrhajós felszerelést 110 fokon fűtjük legalább 50 órán keresztül, hogy megelőzzük a szennyeződést. Sajnos az emberi testet nem lehet felfűteni, mert nem maradna életben. Ha nem találjuk meg a módját annak, hogy megszabadítsuk az emberi testet a mikrobáktól, akkor a marsi életfenntartásához csak robotokat küldhetünk a bolygóra. De vajon mi történik, ha a robotjaink életre bukkannak, és közelebbről megvizsgálják a szomszéd bolygón élő organizmusokat? Vajon milyenek lesznek a marslakók? A DNS egy szerves molekula, ami magában tárolja az élet adatait. Azt sem tudjuk, hogy a marsi életet DNS tárolja-e. Ha bármilyen marsi életre utaló nyomra bukkanánk, azzal óriásit lépnénk előre. Van még egy megdöbbentő lehetőség. Lehetséges, hogy a marsi élőlények nem csak a marson élnek, hanem a Földön is. Lehet, hogy mars lakó vagyok, vagy akár ön is. Lehet, hogy másik bolygóról származunk, hogy már két külön bolygón éltünk. Nem fajként értem, hanem úgy, hogy az őseink más bolygóról származtak. Az a gondolat, hogy az őseink a marsról származhatnak, a páspermia a régi elméletéből ered. Ez szerint az élet a Földön akkor kezdődött, amikor egy idegen baktériumokkal teli kő a bolygónknak ütközött, és minden élőlény, beleértve az embert is, az űrből jött organizmusokból fejlődött ki. A páspermia elmélet évszázadokkal ezelőtt fogalmazódott meg, de ismét előtérbe került, amikor a tudósok megállapították, hogy a Földi élet 4 milliárd éves is lehet, és a késői nagybombázás néven futó hosszas aszteroida eső idejére tehető. A külső naprendszerből üstökösök, aszteroidák és más testek kerültek be a belső naprendszerbe, és ütköztek a bolygóknak. A hagyományos elméletek azt sugallják, hogy a Földet akkor elérő testek a naprendszer létreötte után fennmaradó hordalékot tartalmazták. Egy ellenmondásos gondolat szerint azonban ezek az űrsziklák ettől egyig a marsról származtak, és a Borealis medencét érő óriási becsapódás eredményei. Időben remekül passzol. Ha kiszámoljuk, hogy a boreális becsapódást mennyi hordalékot eredményezett, és ha más geológiai időrendjét követjük, akkor az esemény egybeesik a késői nagy bombázás idejével. Possible, lehetséges, hogy a boreális medencéből származó törmelék egy része elérte a földet, és baktériumspórákat hozott a marsról. Ez persze csupán egy feltevés, nem tudhatjuk biztosan. Nincs rá bizonyítékunk, de nem fizikai képtelenség. Vajon a Földet mikroszkopikus marsi lények töltötték meg, amelyeket a boreális becsapódás szétszórt az űrben? Furcsán hangzik, de a tudományos magyarázat látszólag igazolja. Tudjuk, hogy a kezdetleges élet kitartó és túléli a hideg űr viszontagságait. A boreális becsapódás ideje pedig egybeesik a Földi lét felbukkanásával. Ami még fontosabb, azt is tudjuk, hogy a marsról szállguldó kövek elérték a Földet, hiszen erre napjainkban is van példa. Tudósként roppant izgalmas számomra, hogy a kezemben tartottam a mars egy darabját. Nem egy marsi küldetésről származott, máshogyan jutottunk hozzá. Egyes meteorokról biztosan kijelenthetjük, hogy a marsról származnak. Óriási robbanások idején váltak le róla, és a Földön kötöttek ki. A marsi élet négy különböző nemzedékét négyféle katasztrófa fenyegette. A tények ellenére lehet, hogy a maslakok ma is életben vannak. A bolygó mélyén lapulnak. Vagy akár a földünkön élnek. Ha az élet valóban ennyire szívós, hogy újra meg újra feltámad, az reménykedésre ad okot. Mert akkor minden élet szívós. Az egyén törékeny, de maga az élet elpusztíthatatlan. Egyelőre csak találgathatunk, amíg a jövő nemzedékei új technológiák segítségével elhozzák a vörös bolygóról a földön kívüli élet első mintáját. Az a minta mindent felül fog írni. Megismerhetjük az élet eredetének és működésének egy újabb példáját, akkor is, ha már nem él. Az univerzum többé nem lesz a régi.